Самійленко. Ну, там, де кажемо про якусь звичайну побутову дію, а тим більше про якесь неподобство, є слова здійснити, справдити не підходять, і треба вдаватись до інших, учинити. Скільки не відмовлялась Палашка, мусила признатись, який їй без шкету чинили порубки, як їй вразили серце. Ганна Барвіна. Хто сміє тут крамолу вчиняти і сварами бентежити народ? Кочерга. Зробити. Його захопило непереможне бажання зробити йому шкоду. Коцюбинський. Накоїти. А тепер накоїв біди, клопоту, хоч у хату не входь. Гордієнко. Розуміється, і в перших фразах треба було написати «Молодики вчинили цей зухвалий злочин». Йому соромно завчинений або зроблений, заподіяний злочин. Змарніти і схуднути Ді слова «змарніти» і «схуднути» на перший погляд видаються тотожними. Одначе, між ними є деяка різниця. Дієслово слово «змарніти», охоплюючи своїм змістом і значення дієслова «схуднути», більше вказує на втрату миловидності зовнішнього гарного вигляду. «Подивись ти на мене, бач, як я змарніла, Шевченко». А коли треба сказати, що мають на увазі і схудлили це, то додають «на лиці». Невістка скаржиться, а на лиці не змарніла. Номес. Діє слово «змарніти» може мати ще значення «зів'янути», «зблякнути», стосуючись не тільки людської зовнішності, а щоб наша червона китайка гей-гей червоніла, а щоб наша козацька слава гей-гей не змарніла. Історична пісня. Дієслово «схуднути» означає «спасти з лиця і тіла». «Поки гладки схудне, то худий здохне» – приказка. Про те, що між дієсловами «змарніти» і «схуднути» є деяка різниця, свідчить фраза такого знавця української мови, як «кримський». Він страшенно змарнів, схуд і зблід. знаходитися, знайтися, бути, перебувати, лежати. Моя квартира знаходиться на другому поверсі. Діти цілий день знаходяться в теплому світлому приміщенні. Острів Цейлон знаходиться в Індійському океані. Читаємо в сучасних оповіданнях, і в статтях, і навіть у підручниках. Але в усіх цих фразах... Форми дієслова «знаходитися» стоять не на своєму місці. Це дієслово має в українській мові далеко вущий семантичний діапазон, ніж у російській дієслово «находіться», де ним користується, щоб визначити місце перебування або географічне становище. Дієслова «знаходитись», знайтись кажуть тоді, коли є потреба щось шукати. Як ножем пробито, то знайдуться ліки, а як закохання пропали на віки, Чубинський. Загубив вчора шапку, і тільки сьогодні знайшлась вона на печі з живих уст. Або в таких фігуральних висловах, як дитина знайшлася, це то народила. Коли мовиться про місце прибування когось чи чогось або географічне становище, тоді треба шукати інших українських слів. Штаб полку містився у школі. Панч. Доки Шура перебувала на вогневій, жодне погане слово не зривалося ні в кого з уст. Гончар. Цей лон лежить поблизу Індостану. Українсько-російський словник Академії наук України. Іноді можна випустити дієслово «присадок», маючи на думці особову форму дієслова «бути».